Egia-begia erakartzen duela ezagutzen dutenentzat eta erakartzen ere kolore berdeangatik gaur egun bizi dugun ikusiz. Onda tera empresa dugu landaketa eta orian gibeletik. Duela bi urte, sohtu da Euskal Herriana sendabelarekin lan egiteko helburuarekin eta landareetan ezagunena kalamoa da. Ze elbururekin ari direne gaitan digu ondaterako burudan Emanuel Iturbide. Le but euh, au début était vraiment d'apporter atera bat ateratzea populazioari landarei esker hongizatea euh, gauzitzea ta sendabelagirara oinartu gira eta et handoku proiektu honetan integrari sanentsela laborariak ere federatzea gure proiektu one Euskal euskalaizaren sare baten sortzeko sendabelagir buruz. Project cette filière de plantes médicinales ici au Pays Basque. tokiko laborariekin lan egitea aktibitate behi bat eskeiniza. Integratzen den landarea dugu kalamua, luraren zat onada, gutxi kontsumitzen duena eta karbono surgatzailea baita. Ondotik, alemaniara bidaltzen dituzte kalamuak transformatzeko eta tokiko farmazietan bain transformatu eta erosalmenta proposatzen.